Basme în limba română. Cavalerul verde. Odată ca niciodată, în marele regat Keplon trăia regele Daster. Regele Daster avea o singură fică, pe nume Rachel, și o iubea mai mult decât orice pe lume. Oricine o cunoștea, se gânda că va crește și va fi la fel de frumoasă și încântătoare ca mama ei, care a murit când copila s-a născut. Prințesa Rachel îi era des dor de mama ei, iar regele era conștient de asta. Îi părea rău pentru ea. S-a întâmplat că, într-o zi, lângă palatul regelui, s-a mutat o nobilă doamnă pe nume Lady Trish, cu fetița ei, Vonta. Vonta era aproape de aceeași vârstă cu prințesa Rachel. Prințesa Rachel și Vonta au devenit repede prietene. Lady Trish era în palat în marea parte a timpului având grijă de cele două fetițe când se jucau. Lady Trish era foarte bună cu Rachel și o trataa cu dragoste. Prințesa Rachel și Vonta s-au jucat și au crescut împreună. Totul era bine în viața prințesei Rachel. Până într-o zi, când se plimba prin grădinile palatului, Lady Trish a venit la ea îmbrăcată de călătorie. Unde plecați? Rămas bun, copila mea, trebuie să te părăsesc și să plec departe Cum? Da Și când te vei întoarce? Mi-e teamă că niciodată Nu! Te rog, nu pleca! Ce-o să mă fac fără voi? Mi se rupe sufletul că trebuie să plec, draga mea Dar trebuie Nu e nimic care să te țin aici? Un singur lucru și acela e imposibil. Nimic nu e imposibil. spune despre ce e vorba și am să mă asigur că se rezolvă. Aș rămâne dacă tatăl tău m-ar face regina lui. Dar el nu va face asta. Asta e tot? Lasă-mă să mă ocup eu și se va rezolva! Prințesa Rachel s-a dus la tatăl ei imediat. Tată, am venit să-ți cer să te însori cu Lady Trish! Dacă nu faci, ne va părăsi și atunci voi fi lipsită de dragostea maternă din nou! Te rog, însoară-te cu ea, tată! Țin foarte mult la ea! Regele Daster s-a făcut palid când a auzit asta. Nu o plăcea pe contesă și nu voia să se însoare cu ea. Dar îi promisese soției pe patul de moarte că mereu va face ceea ce îl va ruga fica lui. Nu vreau să mă însor cu ea, copila mea, dar... Dacă asta te face pe tine fericită, sunt de acord. Prințesa Rachel era în extaz. Mulțumesc mult, tată! Ești cel mai tare! Curând după aceea, nunta a fost celebrată cu mari festivități, iar contesa a devenit regină. Dar, în ciuda bucuriei care a umplut palatul, regele părea trist, căci era convins că această căsnicie va avea un gust amar. Și exact asta s-a întâmplat. Într-un timp foarte scurt, atitudinea lui Lady Trish față de prințesă s-a schimbat. Era geloasă pe ea, pentru că ea era moștenitoarea tronului, nu fi ei. Curând s-a văzut adevărata ei față. În loc să vorbească frumos și iubitor cu prințesa, cuvintele ei au devenit aspre și nemiloase. Ce frumoasă e rochea asta! Vreau să-i dau vontei! Acum! Dar, mamă, îmi place rochea asta! Nu-mi pasă! Eu sunt regina! Nu uita asta! Și acum dispar din fața mea! Comportamentul reginei față de prințesă a devenit din ce în ce mai urât cu fiecare zi ce trecea. Și nu peste mult, prințesa nu a mai putut suporta. Era tristă și supărată toată ziua, plângând în camera ei. Regele era foarte nefericit văzând că fica lui mult iubită sufera și nu mai putea suporta asta A hotărât să-i construiască un castel pe o insulă pe lac Iată-l, propriul tău castel Trăiește aici fericită, departe de mama ta vitregă Aici poți să faci tot ce vrei și am să mă asigur că mama ta vitregă nu va intra aici niciodată Mulțumesc foarte mult, tată! Promitem că vei veni în vizită în fiecare zi Asta se subînțelege, iubirea mea! Prințesa l-a îmbrățișat pe tatăl ei. Pentru mult timp ea a trăit în pace și devenea din ce în ce mai frumoasă cu fiecare zi. Într-o zi, un mesager din regatul învecinat a venit să-l invite pe regele Duster la o mare întrunire a cavalerilor și nobililor. Regele Duster a acceptat invitația. Înainte să plece, s-a dus să o salute pe fica lui. Iubirea mea, merg la o mare într a cavalerilor și nobililor. Vor fi magazine splendide acolo, mai ales pentru prințese catine. Este ceva ce pot să-ți iau de acolo? Nu vreau nimic, tată. Dar dacă l-ai salutat pe cavalerul verde din partea mea, ți-aș mulțumi. Um, uh, sigur, iubire, am să fac asta. Regele Duster nu mai auzise până atunci de cavalerul verde, dar nu era timp de pus întrebări. Așa că și-a dat promisiunea și a plecat în călătoria lui. În timp ce călătorea, i-a întrebat pe toți cu care se întâlnea despre Cavalerul Verde. Tu îl cunoști pe Cavalerul Verde? Dar răspunsul era mereu nu. Regele Dasser a început să creadă că fica lui se înșelă vis-a-vis de existența Cavalerului Verde. Era trist pentru că Asa era prima dată când fica lui îl ruga să facă ceva pentru ea și nu o putea face. S-a gândit atât de mult la asta încât nu a observat direcția în care o luase calul și în momentul ăsta s-a trezit că e în mijlocul unei păduri dese, unde nu mai fusese niciodată. A mers mai departe, căutând drumul. În cele din urmă, spre încântarea lui, a văzut un bărbat. S-a apropiat de el. M-am rătăcit. Poți să-mi spui unde sunt? Ești în pădurea cavalerului verde! Regele Daster s-a bucurat. Unde locuiește cavalerul verde? Uh, nu departe de aici! Bărbatul i-a explicat pe unde să meargă. Regele Daster i-a mulțumit și a mers mai departe. În sfârșit, a ajuns la un castel minunat, care se afla în mijlocul unei grădini splendide, unde apa din fântâni se juca în bazine de marmură. Pe marginea unei bazin de marmură stătea un bărbat tânăr și chipeș, care era îmbrăcat din cap până în picioare într-o armură verde. Regele de astări s-a dus la el Tu trebuie să fii cavalerul verde Da, așa mi se spune pentru că sunt mereu îmbrăcat în verde Dar numele meu adevărat este Eugen Ce mă bucur că te-am găsit în sfârșit Eram pe drum spre o mare întrunire a cavalerilor și nobililor Dar m-am rătăcit, încercând să-ți găsesc palatul Ce anume ai venit să-mi ceri, sire? Păi, am venit să-ți transmit salutările ficei mele nu te-am întâlnit nici pe tine, nici pe fica ta. Dar ești binevenit să stai în palatul meu la noapte. A pune soarele și nu-ți-aș recomanda să te întorci acum prin pădure. Regele Daster i-a mulțumit și a acceptat invitația. A doua zi dimineață, când regele Daster se pregătea să se întoarcă acasă, prințul Eugen i-a pus în mână un cufăr cu nestemate. Măria ta. Te rog, du acest cadou fiicei tale. În ea este portretul meu și când am să vin să o văd, ea va ști cine sunt. Sunt foarte sigur că ea e femeia pe care am văzut-o noapte de noapte în visele mele și trebuie să o cuștig pentru a-mi fi mireasă." Regele i-a dat cavalerului binecuvântarea și a promis să ducă fiicei sale cadoul. Și astfel a pornit la drum. Când a ajuns la palatul ei, prințesa Rachel a alergat spre el. L-ai văzut pe Cavalerul Verde? Da, l-am văzut! Și numele lui adevărat e Prințul Eugen! Prințul Eugen! Wow! m rugat să-ți dau acest cadou, ca tu să știi cine e atunci când va veni! Când Prințesa a văzut portretul, a fost încântată! E într-adevăr bărbatul pe care l-am văzut în visele mele! Tată, nu mă voi mărita cu nimeni decât cu el! Bine, dacă asta îți dorești, draga mea... Dar ți-aș sugera să-l cunoști mai întâi. Între timp, ai grijă ca mama ta vitregă să nu afle despre asta. Foarte curând, după ce a venit prințul Eugen, care era foarte chipeș în armura lui verde, prințesa s-a îndrăgostit de el și mai mult. Când a văzut-o și a recunoscut-o ca fiind tânăra pe care o visa atât de des, a cerut-o imediat în căsătorie. Vrei să fii soția mea? Prințesa s-a uitat la el și a zâmbit. Da! S-au îmbrățișat. Chiar atunci, prințesa Rachel și-a amintit de sfatul tatălui ei. Dar, ascultă! Trebuie să ținem asta secret față de mama mea vitregă până în ziua anunții. Altfel va găsi a o cale să strice totul. Cum dorești! Dar nu mai pot sta departe de tine. Până în ziua anunții voi veni la tine în fiecare zi. Voi veni dimineața de vreme și voi pleca pe însărat. Așa, mama ta vitregă nu va afla niciodată despre noi. În următoarele zile, prințul Eugen a vizitat-o pe prințesă în fiecare zi și petrecea cu ea multe ore, plimbându-se prin grădinile frumoase, unde știau că regina nu avea cum să-i vadă. Într-o zi, o fată care se plimba pe lângă lac diste de dimineață l-a văzut pe prinț văslin spre castelul prințesei, unde aceasta îl aștepta. S-a dus apoi la regină și a spus totul. Regina s-a înfuriat tare! A doua zi, dis de dimineață, regina s-a dus pe malul lacului cu o sticlă cu o poțiune magică și a ascuns-o în spatele unui copac. Prințul Eugen a venit ca de obicei, a petrecut ziua cu prințesa Rachel și când s-a înserat, s-a dus la mal și s-a urcat în barcă. Neștiind că regina a pus poțiunea magică pe mânerul vâslei, el a pus mâna pe mâner și a început să văslească. Ah, oh, e atât de cald! Cu poțiunea magică întinsă pe palmele lui, prințul Eugen și-a șters fruntea. Curând, poțiunea i-a intrat în piele și încet el a început să se înverzească. Când prințul Eugen a ajuns la palatul lui, s-a simțit foarte bolnav. În următoarele zile, Prințesa Rachel l-a așteptat pe prințul Eugen, dar el nu a venit, era bolnav. Dar ea nu știa asta. Se simțea neajutorată, căci și tatăl ei era plecat din regat în vizită la alți regi pentru chestiuni de afaceri. Stătea la fereastra deschisă, plângând și simțindu-se foarte tristă. Chiar atunci a venit o păsărică și s-a așezat pe una dintre crengile copacului care era lângă fereastră. Prințul tău e bolnav, trebuie să mergi la el imediat Cum? Ce s-a întâmplat cu el? Nu e timp de explicații Să știi doar că mama ta, Vitregăcearea, a folosit o poțiune magică și numai ierburile galbene din grădină îl pot salva spune mai multe, te rog Îmbracă-te ca o infirmieră de la Palatul Regelui Țării Căci numai așa ți se va permite să te apropii de prinț Vă supă din ierburi galbene și dă să mănânce Când va termina bolul, își va fi revenit complet A doua zi, prințesa Rachel a plecat dis de dimineață în haine de infirmieră Ducând cu ea ierburile galbene Pasărea zbura în fața ei și îi arăta drumul spre palat Când au ajuns la palat, prințesa Rachel s-a dus direct la infirmiera cea mai de încredere a prințului Doamnă, mă numesc Fiona! Și sunt trimisă de către regele țării să ajut la revenirea prințului Și cum intenționezi să faci asta, când și cei mai buni doctori ai noștri au eșuat? Poțiunea e fatală și mi se rupe sufletul să spun asta, dar nimeni nu-l poate ajuta pe prinț Oh, dar eu pot! Uite, cu supa mea de ierburi, prințul își va reveni imediat Și de ce ar trebui să am încredere în tine? Ai altă soluție? Bătrâna infirmieră s-a gândit că merită să încerce. A fost de acord. Bine, poți să mergi acum la prinț cu supă. Prințesa Rachel l-a hrănit pe prinț cu mâinile ei. După ce a terminat tot bolul de supă, a ieșit și a așteptat puțin. Curând, prințul Eugen a început să transpire, ci în câteva clipe și-a revenit complet. Când s-a trezit, Prințesa Rachel a trimis înăuntru o tânără infirmieră cu un bol gol de supă în mână. Cine ești? Tu ești cea care a făcut supa care m-a vindecat? Da! Păi, cerem ce vrei ca răsplată și vei primi tocmai. Tânăra infirmieră era deja învățată de către prințesa Rachel ce să spună. Vreau să-ți fiu mireasă! Îmi pare rău, dar ăsta e singurul lucru pe care nu-ți-l pot garanta. Că inima mea aparține cele mai frumoase fete din lume și ea mă așteaptă în palatul ei, de pe insulă. Auzind asta, prințesa Rachel a intrat în camera prințului și l-a strâns tare în brațe. Tânăra infirmierea a zâmbit și a plecat. Prințul era fericit să o vadă, dar și nedumerit. Ce se întâmplă? Prințesa Rachel i-a explicat totul. Cum mama ei vitregă a folosit o poțiune magică, pentru a-l îmbolnăvi. A, ce mă bucur că m-ai salvat, dragostea mea! Ce mă bucur că ești bine! Cei doi și-au strâns mâinile și s-au îmbrățișat din nou. Curând s-au căsătorit cu mare fast. Regele de astări era încântat să-și vadă fica atât de fericită, cât despre regină și fica ei, regele le-a alungat din regat și le-a interzis să mai pună piciorul pe teritoriul lui. Prințul Eugen și prințesa Rachel au trăit în palatul lor de pe insulă și l-au ajutat pe regele Daster să conducă regatul. Sub domnia lor, oamenii din regat au fost foarte, foarte fericiți.